Така, това беше първата лекция, първата идея за злото. на Антипа, един от най-великите богомили казва, злото е създадено от любовта, от великата милост Божия. Злото е създадено за да се вкореним в любовта. Такава е идеята на Бога. За да се вкореним в любовта. Определено е всяка душа да бъде пленена от злото и след време да се изплъзне от злото. Злото е сила, която излиза открито от Бога, за да учи хората. Злото произлиза от една велика изкрита справедливост. Той е получаващата ръка на Бога. Злото в случая е важи и за тероризма, ако трябва после ще ви кажа нещо, това, което казах и в Бургас. Когато злото е започнало да действа, то е защото Бог му е дал своето съгласие. Тогава то действа. И разбира се, никой не може да го предвиди. Всички закъсняват. Бог и злото са два противопоставени извора. Две ръце на самия скрит Бог. Две сили за развитие. За развитието на душите. Една от главните задачи на Богомилите е била вътрешно преодоляване на злото в себе си. Бог не може да включи в своето творение същества, които правят и най-малкото зло. И затова всички тези същества са изпратени на земята да се научат. Това тайнствено зло не е, не е едно и също със Сатана. Сатана само черпи силите си от него. В миналото на това зло е било дадена власт. И то е покварило според Богомилите четирите елемента. Земя, вода, въздух и огън. И затова сега в този свят няма обетована земя, чиста земя, няма жива вода, няма пречист въздух и няма свещен огът, огън. Те идват от друго място. Трябва да ги открием отвътре. Тези, които обичат това зло, са тези, които обичат изкушенията. Защото изкушенията ги вкарват в особен сън и успокоение. И така те стават смесени в себе си и за това те обичат и доброто и злото. Но с това те не обичат истински себе си и за това те се погубват. Злото умее да обича удоволствията, които се превръщат в негови собствени страдания. То първо обича удоволствията, а после се чуди защо страда. Злото може само да се подновява, но то не може да се усъвършенствува. По своя си път злото не може да стане любов и затова то ще се самоунищожи. Злото е възникнало в резултат на разкол който е бил допуснат вътре в самото Божество. И тогава Бог му казал, добре тогава съществува е, казва Боян, но нереално. И то съществува, но няма цялата реалност в себе си, нереално.